Але є інші люди. У них є діти, чоловік, кухня. Потреба піклуватися і опікуватися. Є задані параметри обов'язкових ритуалів тихого нібито щастя. Прання, миття, готування, лікування, сварка, маскування синців примирення, нестачі, періодичні любощі. Не знаю. Коли б я була знала наперед, що в тому листі я би зробила так, як він попросив у перших його рядках. Але вражена самим фактом письмового звернення до мене, я не розрахувала, що Кожне написане слово може важити тонну. Лист не вписувався в жодну нашу дотеперішню схему, сюжет, легенду, казку. Але тим не менше, вчора я розірвала конверт із його почерком. Хоча брешу, я почерку не знала. Кожен горбик, на його тілі був досліджений мною, а з почерком я знайомилася тільки вчора. Якщо, моя Ларисо, ти винесеш несмітник, викинеш із балкона чи спалиш цей лист не читаючи, ти зробиш правильно. Ближнім часом ані я а ніхто інший не зважиться на подібну дурницю. Будь-яке письмо – дурість. Воно зараз зафіксує якусь мою образу, і ти вважатимеш, що саме це назавжди визначає моє ставлення до тебе. Але якщо я зважився, вислухай. Ти ж знаєш, що мені вже, як тому воронові, 333 роки. Тому мої рішення мудрі, не смійся, і справедливі. Тобі важко змиритися з ними. Ти молода, норовиста, ти приймаєш рішення спонтанно. А я вже все знав, чи я жалів би за чимось, якби я вмер. Думаю, що можу вмирати легко. У мене є лише один жаль він гне долі, викривлює мій хребет. Цей жаль, ця щоденна туга за тобою так, таки за тобою. Стискай мене, як удав, а ти чужа, жорстока, немилосердна. Ось бачиш, я й розгнівав тебе, але май терпіння дослухати до кінця, до кінця цього листа бодай, якщо ти вже почала слухати. Не гнівайся, ти не зрозуміла твоя. Немилосердність стосується тільки тебе. Нею ти заганяєш себе в пастку. Серце заважає тобі жити. Так, це так. Тобі не вдається змиритися з думкою, чому між нами не так, якби того хотіли ми обоє. Ці Безконечні новорічні канікули можуть доконати кого завгодно. Якби хто відмінив ідіотські свята, вітання, я був би вдячний. У мене є бажання зупинити час пластмасових усмішок, безглуздих побажань, але мені це нав'язують. Цим. Травмують. Ненавиджу новорічні іграшки, календарі, годинник о півночі. Усіх, хто цим тішиться».